يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم الى قوله وما كان من المشركين وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ولقد اصفيناه في الدنيا وانه في الاخره لامن الصالحين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل ابي فلان ليسوا لي باولياء انما اوليائي المتقون وفيه ايضا عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان بعض الصحابه قال اما انا فلا اكل اللحمه وقال اخر اما انا فاقوم ولا انام وقال اخر اما انا فلا اتزوج النساء وقال اخر اما انا فاصوم ولا افطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحما فمن رغب عن سنتي فليس مني فتامل اذا كان بعض الصحابه لما اراد التبتلا للعباده قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنه فما ظنك بغير هذا من البدعي وما ظنك بغير الصحابه Maudhui haya au darasa hili ni fupi lakini lina maelezo marefu lakini ni muhimu sana kwa hiyo tutakwenda nalo taratibu kwanza tutafahamu munasaba wa aya hizi kuja hapa zinahusianaje na mlango tulio nao moja lakini mbili zina mahusiano gani hata na anwani ya kitabu hapa tunasoma fadlul islam zinahusiana vipi tutaenda taratibu tutafahamu mahusiano ya aya hizi na mlango tuliopo lakini mahusiano yake na kitabu chenyewe fadlul islam Kwa hiyo kama kawaida ni vizuri tusome pamoja matni hii ili tupate usomaji uliokuwa sahihi Nakulu musta'ini na billah bismillahir rahmanir باب قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم الى قوله وما كان من المشركين وقوله ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفح نفسه ولقد اصطييناه في الدنيا وانه في الاخره لمن وفي وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان آل ابي فلان ليسوا لي باولياء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 وأفطر وأصوم وأفطر وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فتامل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتلا التبتل للعباده, للعبادة قيل, فيه قيل فيه هذا الكلام الغليظ, الغليظ وسمي فعله, وصمي فعله رغوبا, عن رغوبا عن السنه فما ظنك bighayri hadha, hadha min albidai wama dhannuka bighayri ashabah hi matni ya darsa yetu ya leo na kama tulivyozoea e, nitakupitisheni tarjama kwanza kisha tuanze kupita taratibu pofu fanuzi mpana kidogo Mlango huu ameanza na aya katika surati Ali Imran Patieni msahafu Naomba msahafu ili tuzisome aya hizi kwa sababu amesema ila kaulihi kwa maana kuna aya hakuzipitia au hakuzitaja Aya ya 65 mpaka 67 katika Ali Imran Mnaweza mkatizama, tupite pamoja. Surati Ali Imran aya ya 60 na ngapi? na 65. Aya 65 mpaka 60. Tayari. Mtunzi wa kitabu rahimahullahu ta'ala Mlango huu ameupa anwani ya aya. Kama tulivyozoea tunasema ana utaratibu anatajwa anu, anataja anwani kisha anazitaja dalili. Sasa anwani ya mlango huu ameupa anwani ya hizi aya. Babu Kaulihi Taala mlango unaoeleza maneno ya Allah Jalla wa Ala katika sura Al Imran 65 mpaka 67 anasema Allah Jalla wa Ala ya ahal alkitabi enyi watu wa kitabu hapa imetajwa kitabu kama ni mufrad lakini mafukusudio yake vitabu vilivyoitangulia Qur'an kwa hiyo inafaa kusema enyi watu wa vitabu wakitajwa watu wa vitabu mnajua ni kina nani mayahudi na manaswara kwa sababu hawa ndiyo kaum ambazo zilitangulia kuteremshiwa vitabu kabla ya waarabu kwa hiyo Allah anawakhatib anazungumza na hao waliokuwa na sifa ya kuteremshiwa vitabu mwanzo Ya ahalal alkitabi, enyi wayahudi na enyi manaswara ambao mmeteremshiwa vitabu tangu zamani Lima tahajun fi Ibrahim Allah anauliza Kwa nini mnajadiliana kuhusu Ibrahim Mnajua mjadala wenu ni upi mjadala wenye ni kwamba kila kundi wanasema Ibrahim ni wetu na sisi ni wafuasi wake sasa allah anataka kubatilisha hayo madai yao ya uongo lima tuhajuna fi ibrahim kwa nini mnajadiliana kuhusu ibrahim wama unzilati atawrat wal injil min Hali ya kuwa Taurati ambayo ni ya mayahudi. Injili wameteremshiwa manaswara kupitia nabii wao Isa vitabu hivi havikuteremka ila baada yake kwa muda mrefu tu anakuwaje wenu si mmeelewa Nimna dai Ibrahim ni wenu enyi mayahudi. mbona Ibrahim kitabu hiki Taurati ambayo ndio mwongozo wenu kimekuja baada yake kwa muda mrefu anakuaje mtume wenu na nyinyi manaswara ambao mwongozo ulioteremshwa kwenu ni nini? Ni injili. Anakuaje wenu wakati injili imekuja baada yake kwa muda mrefu? Na ndiyo maana mbele Allah akauliza afalata aqilun ivi hamna akili. Yaani mnadai kitu ambacho hakingi akilini. Imeeleweka hiyo? Hapa akasema Ilaa kaulihi hakutaka kuzinukuu aya zote kwenye kitabu lakini akakuashiria tu maundhi haya yanaendelea mpaka aya 67 ndiyo maana nikaomba msahafu ili tuzisome zote mpaka hapo mwisho tunaenda pamoja aya inayofuata Allah akasema ha antum ha ula'i ha fi ma lakum bihi ilmun Ninyi hao mnahoji na kujadili katika yale ambayo mnaelimnayo wanahoji kuhusiana na hii Qur'ani. Wamejadiliana kuhusiana na hii Qur'ani ambayo imeshuka wameiona lakini wamekataa kuiamini. Sawa. Kwa sababu Qur'ani aliyoteremshwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ndiyo kitabu cha mwisho ndio mwongozo wa mwisho kwa wanadamu wote. Kwa hiyo mayahudi na Naswara mtume sallallahu alaihi wasallam waliwajibika kuiamini Qur'an na kumuamini mtume. Na manaswara wa zama za mtume Muhammad sallallahu ilikuwa ni wajibu kwao waiamini Qur'ani na wamuamini nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana mtume akasema Haitokuwa kwa yoyote Myahudi au mnaswara, ambaye amesikia daawa yangu kisha akafa bila kuamini haya niliokuja nayo isipokuwa ni mtu wa motoni. Baada ya Qur'ani hakuna mwongozo mwingine. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi hakuna mtume mwingine ambaye dunia nzima wanawajibika kumfuata ila ni Mtume Muhammad sallallahu peke yake. Tuko pamoja. Allah akauliza Falima tuhaajuna fima laysa lakum bihi ilmun. Mbona sasa mnajadiliana katika yale ambao msiyokuwa na elimu nayo? Wallahu ya'lam ya wa antum la ta'lamun ta Allah ndiyo anajua yasiri ambao nyinyi hamyajui kwa hiyo ilitakiwa mfuate mwongozo na maelekezo ya yule mwenye kujua Kisha kana kwamba Allah anawapa majibu acheni kubishana kuhusu Ibrahimu huyu Ibrahimu siu Yahudi wala siu Mnaswara alikuwa nani basi aye nafata inaelekeza Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya Ibrahimu huyu mnayejadiliana kuhusu yeye hakuwa MyaHudi wala hakuwa Mnaswara Alikuwa nani basi Allah akatoa majibu walakin kana Hanifan Musliman wama kana minal Mushrikina Huyu Ibrahimu mnajejadili kuhusu yeye na kila, kila kundi linataka kujinasibisha naye huyu ni wetu huyu ni wetu mkitaka kweli muwe kwake muweni waislamu kwa sababu yeye alikuwa muislamu na ushahidi tutakuja kuona kwenye ufafanuzi wa darsa letu. Makana Ibrahimu Yahudian. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Nasrani wala hakuwa Mnasara walakin kana hanifan alikuwa ni mwenye dini takasifu iliyo mbali na ushirikina alhanifia ya maana yake ni kule kujiweka mbali na ushirikina kana kwamba allah anatilia mkazo wa makana kana minal mushrikin hakuwa katika washirikina imeeleweka hiyo wa qawlihi ta'ala kisha ikataji wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wa may yarghabu 'an millati ibrahim na yeyote yule ambaye ataikataa mila ya ibrahim ambayo imeshabainishwa huku ni mila gani uislam atakaikataa mila hiyo ya ibrahima illa man safiha nafsuhu Hakuna mwenye kuikataa mila Ibrahim ila yule aliyeitia nafsi yake katika upumbafu na ujinga Wala qad fi dunya Na kwa hakika u Ibrahim tulimchagua duniani kwa kumpa unabii na utume Wa innahu fil akhirati mina salihin Na hakika u Ibrahim kwa akhirat atakuwa ni katika waja wema yemela kayo kisha akasema wa na imekuja kuhusiana na mlango huu na maudhui haya hadithul khawarij hadithi ya mahawarij waqad taqaddama na tangulia na mnakumbuka tulisoma hadithi mtuma na kuzungumzia nani mahawarij simnakumbuka nyuma tu hapa kidogo wa fi sahihi na imekuja pia katika hadithi sahihi yani katika sahih bukhari na tulisema ikitajwa as-sahih inakusudiwa sahih al-bukhari ina imekuja hadithi katika bukhari annahu sallallahu alayhi wa sallam qala ya kwamba mtume alisema ina ala abi fulan hakika watu wa abu fulan Panapota, panapotajwa alu fulani katika lugha ya Kiswahili cha pezo unasema akina fulani kwa mfano kusema alu Muhammad alu Ali alu fulani manake ukoo wake sawa hakika alu fulanin Laisu li bi awliya hao sio watu wangu wa karibu vipenzi wangu alawlia ni jamu ya wali alwilaya walwali maana yake almuhibb an-nasir al mtu mwenye kumpenda mwenye kuweza kumnusuru sasa anasema hauso katika aulia innama awliya almuttaqun Hakika si vinginevyo vipenzi wangu mimi ni wale wenye sifa ya uchamungu tutakuja kufafanua lakini kwa mukhtasari mtume hapa anaondosha ile fikra kwamba kwa kuwa mimi nimezaliwa ni katika ukoo wa mtume basi mimi ni mtu niko salama Nimeeleweka Mtume anakataa anasema in auliyauhu illa almuttaqun vipenzi wake jamaa zake nikakina nani ni wale wachamungu. kwa hiyo unaweza kuwa ni wa mbali haupo kabisa katika ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ukawa mchamungu, ukawa karibu na Mtume sallallahu wa wasallam kuliko ndugu yake wa karibu si huyo hamia yake abutalib bali kwa ni kiasi gani ameuhami uislamu kamtetea Mtume kamlinda Kamkingia kifua kipindi ambacho maka, wamemuandama wamemuandama mtume na uadui lakini hakuwafikishwa kuslimu kunadhani uko wake utamsaidia siku ya kiyama kwa kuwa alikuwa ni niami yake mtume atangia peponi abadan kwa hiyo anasema inna ala fulan laysu libi awliya na ziko riwaya anasema ametaja ala abitalib. Hakika alu abitalib hao sio mawali wangu sio vipenzi wangu in auliya illa almuttaqi inama hakika si vingine vipenzi wangu wa kweli wa karibu ni wale ambao ni almuttaqun wa feehi aidan an Anas na imekuja katika maundu haya na mlango huu hadithi kutoka kwa Anas anna rasul allah sallallahu alaihi wasallama dhukira lahu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama siku moja alitajiwa alitajiwa nini alipewa taarifa ya baadhi ya masahaba waliofanya mambo ambayo ndivyo sivyo sikiliza majibu yake Dhukira lahu alitajiwa anna ba'dha as-sahabati qala kwamba baadhi ya masahaba wamesema maneno yafuatayo mmoja alisema hivi amma ana ama mimi kuanzia leo fala akulu lahamu sitokula nyama tena hii hadithi na sababu tutakuja kuzieleza Wakala akharun mwingine naye akasema ana ama mimi sasa kwa haya niliyoyasikia na niliyoyaona kuanzia leo Akumu wala anam. Mimi na usingizi basi. Usiku wangu wote mimi nikisimamo tu nitasimama silali tena. Wakala akhar. akasema mwingine ama ana fala atazawaju nnisa. Mimi na mimi habari ya, ya kuoa basi tena sitaki mwanamke Kwa nini tutakuja kujua? Wakala akhar, mwingine naye akasema amma ana fa asum wala uftir. Mimi bwana kuanzia leo ni sawum tu sili tena. Ni kuunga tu sawum juu ya sawum sawum juu ya sawum sili tena. Fakala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Mtume alipotajiwa matukio haya na maneno haya kutoka kwa masahaba sikiliza alichosema mtume Hakuapongeza kwamba Masha Allah sasa ninawacha kwenye masahaba wangu Masha Allah oni vidume hakusema hivyo Alisemaje Lakin nani Lakini mimi mtume wenu akumu wa anamu Na usiku nafanya ibada lakini pia ninafanyaje lala. Kuna wakati na lala, kuna wakati nafanya ibada wa asumu wa iftiru na ninafunga lakini wakati mwingine sifungi ninakula mchana wa atazawaju nnisa na naoa na sote tunafahamu mtume alikuwa anaoa nake wengi sio wa akulu lahma. hata nyama ninakula hivyo basi kama mimi mtume wenu nafanya hayo na wao wanaweka azma ya kwenda kinyume na utaratibu huo famarahiba an sunnati falesa minni atakaye epuka mwenendo wangu huyo sio katika mimi rahiba an atakaye epuka mwenendo wangu akauacha falesa minni huyo sio miongoni mwangu mimi baada ya hadithi hadithi iko katika bukhari na muslim Sheikh akaweka taarifa yakasema ammal. chukua mazingatio fataammal chukua mazingatio itha kana ba'dhu sahabati itakapokuwa baadhi ya masahaba lamma aradatu tabattula walipokusudia kufanya tabatul. Tabatul maana ni kukaa faragha kwa ibada tu yani walipoamua kuachana na dunia kuachana na starehe wafanye ibada tu manake kula naona kama vile sasa kwa nini nakula? kama vile kuna gepu fulani ya, ya ibada ningefanya kulala kama ninapoteza muda mimi ni ibada tu kuoa mtashughulishwa na majukumu ya familia sitaki mimi niwe tu ibada ibada na mimi alipotaka kufanya hivyo kila la hadha lkalamu kalamul Wakaambiwa maneno haya mazito. Ni maneno gani? Fa marghiba an sunnati minni. Wakaambiwa maneno hayo mazito. Wa ya fi'iluhu na kikaitwa kitendo chake hicho cha kutaka kuacha hivyo vitu kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah kikaitwa rughuban an kwamba ni kuepuka mwenendo wa mtume. Hayo matendo waliotaka kuyafanya mtume aliyeita ni kuepuka mwenendo wangu fa vannuka. itakuwa vipi dhanna yako bi hadha kwa mtu mwenye kufanya kingine kisichokuwa hiki mi nakuulizeni waliokusudia kuyafanya ni mambo mabaya sio mabaya lakini mtume akasema kufanya hivyo ni kwenda kinyume na mwenendo wake sio unadhania vipi kwa mtu ambaye atafanya nje ya mwenendo wa mtume akafanya bid'a haa. atasalimika ikiwa huyo aliyokusudia kufanya ibada imeitwa ni kwenda kinyume na mwenendo wa mtume vipi huyo anayeleta la kwake katika dini linalohalifu mwenendo wa mtume anakuwa salama na je huyo angeambiwa maneno mazito kiasi gani lakini maneno haya pia jiulize wanaambiwa watu gani maswahaba ambao huwezi kufananisha kabisa ibada zao na ibada zetu uwezi kufananisha kabisa imani zao na imani zetu wama dhanuka sahaba na dhana yako ikoje kwamba mtume angelisema nini kwa watu ambao pengine sio maswahaba kama masahaba amemwambia maneno magumu kama hayo sisi angetwambia nini hapo panataka kuchukua mazingatio hii ilikuwa ni tarjama fupi Tunalirudia darsaletu letu kwa maelezo ya kina tupate kuelewa vizuri. Tunasema Sheikh rahmatullah alayhi ametaja mlango huu akauanzia na aya. Aya katika surati Ali Imran. Ya ahal alkitabi enyi watu wa kitabu tumesema ni watu gani? wayahudi ma na manasara lima tuhaajuna fi ibrahim kwa nini mnajadiliana kuhusu ibrahim wama unzilat at tawrat wal illa min baadihi. kila mtu anasema huyu wetu huyu wetu hali ya kuwa taurati na injili ni vitabu vimekuja baada yake afalataqilun kwani nyi hamna akili ha antum ula'i hajajtum fima lakum bihi ilmu ila akhiri ayati tumezipitia aya kwa hiyo mlango huu unanasibiana vipi? Sawa. Na munasaba wa kitabu chenyewe Fadhilul Islam. Sasa tutafute munasaba. Aya hizi ukizitazama nikikwambia kwamba hebu jaribu kuzioanisha na fadhila za Uislamu kama anwani ya kitabu utapata tabu. Lakini tazama wanawachuoni wanaeleza wanasema munasaba uko wazi anna man ittaba muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ni kwamba atakayemfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam mtume mwenyewe kaamrishwa kumfuata ibrahim mtume sallallahu alayhi wa sallam aliamrishwa na allah afate mile ya nani ya ibrahim katika surati an-nahli aya 123 allah anasema thumma auhina ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifan wa makana minal Kisha tukakupa wahi wewe Muhammad ya kwamba fata mila ya Ibrahim mila iliyokuwa takasifu ambayo haikuwa ni katika ushirikina Kwa hiyo atakayemfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad mwenyewe ambaye kaamrishwa na Mola wake afuate mila ya nani Ibrahim huyo ndo atakuwa katika njia iliyonyoka Meleweka vizuri. Kwa maneno haya, hawezi kuwa mtu yupo katika haki wala hawezi kuambiwa mtu amefuata njia ya sawa nje ya Uislamu. Kamwe haiwezekani. Kwa maneno haya, ni makosa makubwa wanayofanya watu wenye kusema dini zote ni sawa. Haya ni makosa makubwa sana. maneno ya sawa. Kwa hiyo atakayemfuata Mtume sallallahu alaihi salam na kumfuata Mtume ni kufuata yale aliyo kuja nayo fa ala sirati mustaqim. huyu ndiyo yuko katika njia iliyo nyooka. Wa manihtada bihudahum na atakayeongoka kwa mwongozo wa Mtume pamoja na ile mila ya nabi Ibrahim huyo sasa ndiye ameongoka sawasawa na huyo ndio muislam Allah jalla waala katika surati al-Baqara aya ya 131 ananukuu maagizo aliyompa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil al alamin aliambiwa aslim Man hapa nabii Ibrahim aliambiwa na Mola wake naye akasema aslamtu lirabbil al alamin na wasia huu wa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub Ibrahimu wasia huu wa kujisalimisha kwa Allah akawausia watoto wake Nabi Yaqub vile vile naye akawausia watu wake wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub inna allaha astafa lakum addin fala tamutunna illa wa antum muslimun hii ndiyo haki na ndiyo sawa kwa hiyo mila ya nabii allah ibrahim Ndiyo mila ya sawa sawa wa man kana ala millati ibrahim faqad najaa na atakayfuata mila ya Ibrahimu Huyo ndiyo kaokoka Na mtume kama tulivyosema afate mila ya nani ya Ibrahim anitabiu millata Ibrahima hanifa Na hii mila ya Nabi Ibrahim ndiyo Allah ameisifu kwa sifa nyingi ndani ya Qur'an Miongoni mwa sifa hizo anamu, anamtaja Ibrahim inna Ibrahima kana umma kanitan lillahi hanifan wala miyakun almushrikin shakiralla an'amuhu ijtabahu rabbuhu wahadahu ila siratin mustaqim hiyo mila ndio akamwambia mtume afate mila hiyo sasa mnajua hapa ndio tunaanza kufahamu kwa nini mayahudi wanataka kujinasibisha na huyu kwa kuwa huyu ni mtu safi kwamba tukijinasibisha ni wetu na sisi tutakuwa safi maana swara nao huyu ni wa tukijinasibisha na huyu itaonekana tupo katika sawa. Ndio Allah akasema falataqilun. Njimu na jinasibisha na mtu ambaye ameondoka na vitabu vyenu vimekuja baadaye sana miongozo yenu baada ya kuondoka kwake. Nataka mjaribu sasa kutafuta uhusiano wa mlango huu na ule mlango uliotangulia. Mlango tunazungumzia kwamba mtu wa bid'a hawafikishwi katika tauba na hawezi kuwa katika sawa. Sisi tunaelewana. Hawa waliotaka kujinasibisha kwa Ibrahimu ili wawe safi Allah kawakataa. Kama mnakumbuka baada hizo aya imekuja wafihi hadithu hadithul khawarij. nao mtume kawataja taja takuja kuisoma. Dhahiri yao ni waislamu. Sawa na wanaibada ambazo mtume anawambia maswahaba sio sisi anasema nyinyi mkiwaona wale jamaa swala zenu mtajidharau tahqiruna salatakum inda salatihim nyinyi mkiona vile wanavyosali nyi mtajidharau hamja swali mkiziona saumu so zao nyi wenyewe mtajidharau kwamba sisi hatujafunga wanaisoma Qur'ani kweli kweli ni kuwafikia. lakini walipohalifu mana haji ya mtume swalla sallam mtuma akasemaje la in adraktuhum la uqatilannahum qatl ad moja hiyo mbili yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmu min ar-ramia tatu yamruquna min ad-din thumma la yauduna ila hapa kuna kitu cha kujifunza kwa hiyo kadhi sio kujinasibisha a uhalisia hawa pamoja na sifa hizo mtume sala salama za swala nyingi sowaumu nyingi kusoma qurani sana khushui mpaka sura zimewabadilika ukimwona mtu unyenyekevu alionao lakini mtume sala akasema hawa sio katika waislamu subhanallah ukisoma hayo ukaelewa kuna haja ya kuiogopea nafsi yako kuna haja ya kuchukua tahadhari kubwa sana kwa maana kwamba sio kila mwenye kujinasibisha na kitu kapatia na atakuwa katika hiyo Hawa walijinasibisha na Ibrahim Allah akasema hapana huyu sio wenu wala sio katika nyinyi hawa jamaa waliokuja wakitazama swala ya mtume saumu zake kisimamo chake kisa chake kitakuja walikuja hawa ni watu kutoka nje ya Madina. Wakaingia katika mji wa Madina, wamekuja kuchunguza ibada ya Mtume. Wakamfatilia, wakamkuta ndio kama hivyo alivyoeleza mimi naoa, na kula, nafunga, na lala, wakati mwingine nasimama. Unajua walisemaje? Mtume yeye hajitahidi sana kwenye ibada kwa sababu tayari ye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yeye anaofa kwa hiyo wakadhani wanaweza kufanya ibada kumshinda nani Mtume SAW Ndiyo wakaweka hazima hizi. Yaani kana kwamba wanasema ah unajua yeye anapata nafasi ya kulala kwa sababu hata hivyo yeye alishasamehewa. Ndio maana wakati mwingine analala na sisi ambao hatujui hatima yetu kwa tufanye ibada hakuna kulala. Umeelewa? Huyu anafunga sometimes hafungi na nini ah si sababu tayari anayo ofa mimi sina kwa hiyo bora mimi nijipinde tu niswa mtupu hakuna kuoa kuoa sasa unajua utaenda kutafutia watoto utafutia mwanamke mtoto anaumwa mke anaumwa apeleke hospitali huu muda unaupoteza au ungekuwa kwenye swala unaona mawazo dhahiri ukiyatazama unaona kama ni mazuri lakini mtuma mkasemaje famaraghiba an sunnati falaisa minni kwa hiyo qadhi sio wewe kujinasibu qadhi hal anta muwafiqun lisunnati wa li hadiy an nabi sallallahu alayhi hii ndiyo qadhi matendo yako ibada zako mambo yako yanaafikiana vipi na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam hiki ndiyo kipimo tunaenda pamoja Tayib. Kwa hiyo khulasa tunatafuta mnasaba wa hizi aya kuzileta hapa kwenye mlango na kitabu tunacho. Unasema laisa kullu manidda shaian Tathbutu lahu da'wahu. Sio kila mwenye kudai kitu madai yake yanathibitishwa. Anasema sio kila aliyadai kumfata Ibrahim madai yake yakawa yako sawasawa. Sawa. kwa mujarradi tu wa madai sisi Ibrahim ni wetu sisi ndio wafuasi wake hapana anaweza kuwa muongo kama wayahudi walivyodai Allah akawakadhibisha imethibiti hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas Allahu anhuma anataja sababu nnuzuli ya aya hii liilmikum Abdullah bin Abbas ni mmoja wa wafasiri wakubwa wa, wa Qur'an ni habrul umma wa al-Qur'an ni mwanachuoni wa umma huu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi na ni mfasiri bingwa wa Qur'an kwa hiyo inapokuja tafsiri kutoka kwa Abdullah bin Abbas ala al-ayn wal-rasl Abdullah bin Abbas anasema aya hii tulioisoma يا اهل الكتاب لمتحاجون في ابراهيم الى اخر الايات انا اسمع قالت اليهود ما يهود وقالوا ابراهيم منا وقالت النصارى ابراهيم منا فانزل الله قوله يا اهل الكتاب لمتحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انا اسمع aya hii imeshuka kwa mnasaba wa madai ya uongo ya mayahudi na manasara kujinasibisha na Nabiiullah Ibrahim alayhi salam kwa sababu Ibrahim alikuwepo kabla ya kudhihiri kwa uyahudi na unasara kwa hiyo kujinasibu kwake baada ya kufa kwake haiwezekani kana kwamba ndani ya aya hii pana ujumbe mkitaka sharaf ya kujinasibu na Ibrahim ingieni kwenye Uislamu mfateni mtume huyu wa Uislamu enyi mayahudi enyi wanaaswara kama mnaona ni fahari kujinasibisha na Ibrahim mfateni Muhammad kwa sababu Muhammad huyu Mola wake pia akamtaka amfuate Ibrahim mkimfuata Muhammad ndome umemfuata nani ndio umemfuata Ibrahim melee vizuri. na hata washirikina ndio Allah akasema hakuwa wayahudi hakuwa mnaswara wala hakuwa miongoni mwa washirikina walakin ha kana hanifan musliman kisha Allah jalla wa ala ame inna aulan nasi bi -ibrahim. Allah sasa anafunga utata anamaliza utata katika ali imran aya 68 inna aulan nasi bi Hakika watu wenye haki zaidi na ukaribu zaidi na Ibrahima ni akina nani wanatajwa hapa? Lalladhina tabbahu. Ni wale waliomfuata kwenye zama zake. Waliomuamini wakamfata hao ndio watu wake wa karibu. Lalladhina tabbahu. Kwanza, wale waliomfuata. Mbili Wa hadha an na mtume huyu mlie naye, huyu ndiyo yuko karibu na nani? Na Ibrahimu la lazina taba'uhu wali wakati wake wa hadha an na mtume huyu Muhammad ambaye naye kamfuata Ibrahim wallazina amanu na waumini waliumfata mtume huyu hawa ndiyo wako karibu na Ibrahim imeeleweka vizuri aya kwa hiyo kadhia sio kujinasibisha tu unamfuata Kadhalika kwa mtume huyu sasa tuje kwenye waki wa maisha yetu. Sio kila anayesema anampenda mtume atakuwa karibu na mtume. Hapana. Unamfuata? Unazifuata sunna zake? Mafundisho yake unayafuata? Kalia sio kwamba mimi nampenda sana ukatangaza kuutangazia ulimwengu mimi nampenda sana. Kumpenda kuna kipimo na vigezo Allah ametaja ayatul ikhtibar. Qul in kuntum Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Kumpenda mtume no kumpenda Allah Kunadhihirika dhihirika Allah mwenyewe anasema ukitaka nidhibitisha unanipenda mfuate mtume wangu Kumfuata mtume sio kumtaja na kumwimbia na kumsifu a mtume ni kuyafuta aliyokuja nayo mafundisho yake ukayashika ukayaishi ukundio kumfuata mtume Muhammad sallallahu na ukifanya hivyo natija yuhibbu kumullah Allah atakupendeni akishakupendeni wayaghfiru lakum dhunubakum Watakusameni makosa yenu kwa hiyo almu'minun waumini ni wale waliomfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama wamemfuata kwa hiyo wanakuwa aulan nasibi Ibrahim ndio watu wenye haki zaidi na Nabiiullah Ibrahim. Kwa hiyo mayahudi na Manaswara nao ili wawe karibu na yeye Ibrahimu ambaye kila kundi linasema ni wetu ni wetu, njia ni moja tu kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamuamini wakafuata Uislamu. Tofauti na hivyo haya yatakuwa ni madai tu ambayo hayawezi kusaidia chochote. Baada ya hapo ikatajwa hadithi ya mahawarij mnasaba wake ni nini mnasaba wake annahum intasabu ila alislam na wao wamejinasibu na uislamu haya maneno yanaweza kawa na ukakasi kidogo kwa baadhi ya watu vipi unasemaje wamejinasibu na uislamu hali ya kuwa ni waislamu wanaswali wanafunga wanasoma qurani wanafanya ibada kwa nguvu kama alivyo mtume sallallahu alaihi wasallam naam Kawataja hivyo lakini kataja ila moja inayoharibu yote haya. na msemo mmoja anasema malipo siku ya kiama hayatotegemea ulitumia nguvu kiasi gani. Nguvu ya kimwili, nguvu ya kipesa, hayatotegemea hilo. Malipo yatategemea ulipatia kiasi gani. Kwa hiyo ni muhimu sana ndugu zangu wakati unafanya ukague hivi ninavyofanya ndivyo Maanika unaweza ukawekeza sana lakini hukupatia unaweza ukatumia nguvu nyingi sana lakini kumbe unajichosha tu kwani angalieni katika qiyamul layl mtume anasemaje rubba kaimin laisa lahu min qiyami illa ashar kwenye sawm um, rubba sawimin laisa lahu min siyamihi illa aljoo walatash. atash inawezekana Aliyesimama usiku kuswali kiyamu laili kaambulia kuchoka tuna kuchosha mwili wake. Na inawezekana aliyefunga mchana kaambulia kushinda na njaa na kiu, hana malipo. Kwa nini vigezo havijatimia? Kumbe ndugu zangu tuna kazi kubwa ya kuhakikisha chochote unachokifanya kagua hal asabta sunnah. Je, umepatia sunna, kwa nini lazima upatie sunna? Kwa sababu sisi ibada zetu tunachukua kwa mtume Allahu alayhi wasallam. Hivi ndivyo alivyofundisha. Usiseme, ah Mungu mwenyewe anaona juhudi zangu atanihurumia. Hapana. Sio hivyo. Hapa tunapata kitu kingine, jamani ibada isomwe. Ibada isomwe, sio kubatisha. Wallahi usikubali kufanya kwa kubatisha utapata hasara usifanye kwa kubahatisha ukaja ukapata hasara katika wakati ambao huwezi kuweza kuifidia hasara hiyo itakuwa ni majuto makubwa sana ya rabbi nilitoa sana ndiyo ulitoa lakini ukupatia ya rabbi nilifunga sana ndiyo, lakini ukupatia mwongozo wa yule nilie mtuma kama mwalimu wenu khairul hadi hadi muhammedin sallallahu alaihi wasallam muongozo bora ni muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam tubaki hapo dhana. tutakuja kuanza Allah katika darsa inayofuata kwenye hii hadithi kipengele hiki au fihi hadithu khawarij hapa pana maneno marefu sana ya kuzungumza ambayo ndio yatatuunganisha na hii darasa tupate kujielewa vizuri